Mă mir cum ți-a dat în gândul una ca aceasta, ca să ne îndemn dumneata să călcăm porunca tatălui nostru." Nu s-o face gaur în cer domintra," zise cea mijlocie, că doar n-or fi nici ca zmei să ne mănânce ori alte lighioane." Și apoi e, de unde o să știe tata dacă noi am intrat auba? Tot vorbind și îndemnându-se, ajunse pe dinaintea acelei cămări.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 Sărmana fată de împărat, când se văzu singură cuc, începu a plânge și a săboci de ți se rupea inima. Brestema cu foc și cu pară pe-a furisita de ghicitoare, dar toate în zadar. Dacă văzu că nu o scoate la căpătări cu tânguirea, se scule și plecă încotro va duce odorul bărbatului.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 și-i spuse să păstreze șoarele. Apoi o povățui să se ia după drumul robilor care se vedea noaptea pe cer și să meargă, să meargă până va ajunge. Așa și făcu. După ce mulțumi cu lacrimi de bucurie pentru buna găzduire și pentru vestea cea bună, porni la drum. Viata femeie, nopțile le făcea zi. Nu mai alegea nici de mâncare, nici de odihnă,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 acea casă nu avea nici ferestre, nici ușă. Pasămite, ușa era pe deasupra. Îi de o col, scara nu era. Ce să facă? Voia să intre. Se se răzgândi, se cercă să se suie în zadar. Sta, sta o doboare cu totul întristarea. Cum se poate să se lasă ea să se nece tocmai la mal? Când... Își aduse aminte de osoarele de găină Ce le purtase atât cale Și își zise Nu se poate să mi se fi spus de florile mărului Să păstrez aceste osoare, Ci că îmi vor fi de mare ajutor la nevoie Atunci scoase osoarele din legătura ce o avea Se cel mai cugetă Și luând două din aceste osoare, Le puse vârf la vârf Și văzu că se lipiră ca printr-o minune Mai puse unul, apoi altul